Артем не знав, скільки часу минуло, поки він перебував у забутті, позбавленому думок і видів, яке лише зрідка дозволяло прослизнути у свідомості якимсь невиразним образам, просоченому смаком і запахом крові, висушеним і посушливим. І все ж він був радий, що тіло його зглянулося над свідомістю, вбило всі думки і тим самим звільнило розум від самопожирання і туги. «Е, братику!» – тряс його за плече сусід по камері. «Не спи! Вже довго шпиш! Вже чотири години майже!» Артем важко, не би до них була прив'язана чавунна гиря, намагався зринути на поверхню із безодні, в яку поринула його свідомість. Реальність поверталася не відразу. Вона повільно вимальовувалася, як проступають нечіткі обриси на негативі, опущеному в розчин для проявлення. «Котра?» – прохрипів він. «Чотири години без десяти!» Повторив Чорноокий. «За десять хвилин четверта. Напевно, хвилин через сорок за ним уже прийдуть. І через годину десять хвилин, година і десять хвилин, година і десять хвилин, година і вісім, і сім». «Тебе як звати?» Запитав сусід. Артем. А мене Руслан. Мого брат Ахмед звали. Його відразу розстріляли. А зі мною не знають, що робити. Ім'я російське. Помилитися не хочуть. Чорнокий був радий, що нарешті вдалося зав'язати розмову. Звідки ти? Артему не було це цікаво. Але балаканина неголиного сусіда допомагала йому заповнювати голову. Не треба було ні про що думати. Не треба було думати про ВДНХ. Не треба було думати про місію, яку йому доручили. Не треба було думати про те, що станеться з метро. Не треба. Не треба. «Я сам з Київської. Знаєш, де це?» Ми називаємо Сонячна Київська. Білозубо посміхнувся Руслан. Там багато наших, всі майже. В мене там дружина залишилася, діти, троє. У старшого шість пальців на руках, гордо додав він. Пити, не склянку, хоча б ковток, нехай теплої. Він був згоден і на тепло, нехай нефільтровану, будь-яку ковток, і забутися знову, поки не прийдуть по нього конвоїри, щоби знову стало порожньо і ніщо не тривожило, щоби не крутилася, не ятрила, не дзвініла думка, що він помилився, що він не мав права що він повинен був піти. Відвернутися, затулити вуха, іти далі, перебратися з Пушкінської на Чеховську і звідти один перегін. Так просто. Всього один перегін, і все зроблено. Завдання виконано. Він живий. Пити. Руки так потерпли, що він їх зовсім не відчував. Наскільки простіше вмирати тим, хто у щось вірить? Тим, хто переконаний, що смерть – це не кінець усьому. Тим, у чиїх очах світ чітко ділиться на біле і чорне. Хто точно знає, що треба робити і чому. Хто несе в руці факел віри, ідеї. І в його світлі все виглядає просто і зрозуміло. Тим, хто ні в чому не сумнівається, Ні в чому не кається, Вони вмирають легко. Вони вмирають з посмішкою. Раніше фрукти ось такі були, А які квіти красиві. Я дівчина дарував безплатно, А вони мені усміхалися. Доносилося до нього, але ці слова більше не могли відволікти. З глибини залу почулися кроки. Ішли кілька людей, і серце Вартема стислося. Перетворилося на маленьку тривожно вистукуючу грудочку. По нього, і як же скоро? Він гадав, сорок хвилин тягнутимуться довше. Чи обдурив чортів сусід, зі зла сказав, що більше часу залишається. Ходів обнадіяти? Ні. Це, це все. Прямо перед його очима зупинилися три пари чобіт. Двоє у плямистих військових штанях, один у чорному. Заскриготав замок, і Артем ледве втримався, щоби не впасти вперед. Услід за відчиненою рішіткою. «Підніміть його!» Пролунав диранчливий голос. Його відразу ж підхопили під пахви, І він злетів до самої стелі. «Ні пуха, ні піра!» Побажав йому наостанок Руслан. Два автоматники, Не ті, що розмовляли з ним, інші, Але такі ж, безлики, і третій, затягнутий у чорну форму і в маленькому береті, з жорсткими вусиками і водянистими блакитними очима. «За мною!» – наказав старший. І Артема поволокли до протилежного кінця платформи. Він намагався йти сам. Не хотілося, щоб його тягли, не би безвольну ляльку. Якщо вже помирати, то гідно. Але ноги не слухались його, підгиналися. Він тільки і міг, що незграбно загрібати ними по підлозі, гальмуючи рух, і усатий в чорній уніформі строго подивився на нього. Клітки тягнулися не до самого кінця залу, їхній ряд обривався трохи далі середини, де у видолбані вниз проходи йшли стрічки ескалаторів. Там, у глибині, горіли смолоскипи. По стелі гуляли зловісні червоні відблиски. Знизу долинали крики, сповнені болю. Вартема промайнула думка про пекло, і він навіть відчув полегшення, коли його провели повз з останньої камери хтось незнайомий крикнув йому «Прощай, товаришу!» Але він не звернув уваги. Перед очима маячила склянка води. Біля протилежної стіни знаходилася вахта. Стояв груто збитий стіл з двома стільцями. І висів підсвічений знак, що забороняв чорних. Шибениці ніде не було помітно, і в Артема на секунду промайнула божевільна надія, що його просто хотіли налякати. Насправді, його ведуть не вішати, а підведуть зараз до краю станції, щоб іншим ув'язненим не було видно, і відпустять. Вусатий, котрий йшов попереду, звернув в останню арку до колій. І Артем повірив у свою рятівну фантазію ще сильніше. На рейках стояла невелика дощата платформа на колесах. Влаштована таким чином, що підлога її знаходилася на одному рівні з підлогою станції. На ній, перевіряючи ковзання петлі, що звисала з угвинченого в стелю гака, стояв кремезний чолов'яга. У плямистій формі. Від інших його відрізняли лише засукані рукави, Що оголювали короткі, могутні передпліччя. І в'язана шапочка з прорізами для очей, Натягнута на голову. Все готово, продиринчав чорний мундир. І кат кивнув йому. Не люблю я цю конструкцію повідомив він чорному. Чому не можна було старої доброї табуретки? Там раз! Він стукнув себе кулаком по долоні. Хребці, трісь! І клієнт готовий. А ця штука? Поки він задихнеться, скільки ще звиватися буде, як черв'як на гачку. А потім, коли вони задихаються, це ж стільки прибирати за ними. Бо ж там і кишечник здає, і... «Припинити!» – обірвав його чорний. Відвів у бік і люто щось зашипів. Щойно начальник відійшов, солдати негайно повернулися до перерваної розмови. «Ну і що?» – нетерпеливо запитав лівий. «Ну так, осьо!» – голосно прошепотів правий. Притиснув я її до колони, запустив руку під спідницю. «Ну, вона так і об'єм м'якла, і каже мені». Але не встиг доказати, бо усатий повернувся. «Попри те, що росіянин зазіхнув, зрадник, відступник, виродженець, а зрадники повинні болісно...» – напучував він на останок ката. Розв'язавши онімілі руки – з Артема зняли куртку і светр, так що він залишився в одній брудній майці. Потім зірвали з шиї гільзу даною хантером. «Талісман?» – поцікавився Кат. «І я тобі його в кишеню покладу. Може, ще знадобиться?» Голос у нього був геть не злий, і гуркотів якось заспокійливо. Потім руки знову зв'язали ззаду, і Артема проштовхнули на ешафот. Солдати залишилися на платформі. Вони були непотрібні. Він не зміг би втекти. Всі сили йшли на те, щоби встояти на ногах. поки кат натягав йому на шию і прилаштовував зашморг: Стояти, не впасти, мовчати. Пити. Ось усе, що займало зараз його думки. Води. Води. Води, прохрипів він. Води? Засмучено сплеснув руками Кат. Та де ж я тобі зараз води дістану? Не можна, голубчику. Ми з тобою і так уже від графіка відстаємо. Ти вже потерпи трошки. Він важко зістрибнув на колію і, поплювавши на руки, взявся за мотузку, прив'язану до помосту. Солдати витягнулися струнко, а їхній командир прибрав значливого і навіть трохи урочистого вигляду. Як ворожого шпигуна, котрий підступно зрадив свій народ, відступив, почав чорний. У Артема в голові шалено закрутився хоровод у ривчастих думок і образів. «Почекайте! Ще рано! Я ще не встиг! Мені треба...» Потім з'явилося перед очима суворе обличчя хантера і розчинилося вмить у на напівтемрявій станції. Глянули лагідно очі сухого і погасли. «Михайло Порфирович, ти помреш. Чорні, вони ж невинні. Стривайте, і над усім цим, перериваючи спогади, слова, бажання, огортаючи їх задушливим густим маревом, висіла спрага. Пити. «Виродка, який ган бить свою націю!» – усе бубонів голос. З тунелю раптово пролунали крики, і гримнула кулеметна черга. Потім долину в гучний ляск, і все стихло. Солдати вхопилися за автомати. Чорний неспокійливо закрутився і поспішно підсумував. «До смертної кари! Давай!» і махнув рукою. Кат крякнув і потягнув за мотузку, упираючись ногами в шпали. Дошки Поїхали в Артема під ногами. Він ще спробував перебирати ними так, щоби залишитися на ешафоті. Але той відсувався все далі. Утримуватися було все важче. Мотузка врізалася в шию і тягла його назад до смерті. А він не хотів. Він так не хотів. Потім підлога вислузнула в нього, і він усією своєю вагою Затягнув петлю. Вона стиснула, перетуснула дихальні шляхи, з горла вирвався булькаючий хрип. Зір відразу втратив різкість. Всередині Вартема все скрутило. Кожна клітинка тіла молила про ковток повітря. Але вдихнути було неможливо. І тіло почало звиватися. безтямно, судомно. А внизу живота Виникла неприємна, щемлива слабкість. У цей момент станцію раптово заволокло отруйним жовтим димом. Постріли загуркотіли зовсім поруч. І тут його свідомість згасла. «Гей, шибенику, давай, давай, нема чого прикидатися!» Пульс у тебе промацується, так що годі симулювати. І йому гарненько вмазали по щеці, приводячи до тями. я відмовляюся робити йому штучне дихання ще раз», – сказав інший. Цього разу Артем був абсолютно впевнений, що це сон. Може, секундне забуття перед кінцем. Смерть була так близько, і її залізний хват на горлі відчувався так само безсумнівно, як і в той момент, коли ноги його втратили опору і повисли над рейками. — Досить мружитися, встигнеш ще, наполягав перший голос. — Цього разу витягли тебе із зашморга, той насолоджувався би життям, а він мордою в підлогу валяється. Сильно трясло. Артем Бояско розплющив очі і одразу ж закрив, вирішивши, що все-таки, напевно, довелося передчасно померти, і потойбічне життя вже почалося. Над ним схилилася істота, трохи схожа на людину, але така незвичайна, що пора було пригадати, розмірковування хана щодо того, куди потрапляє душа, відділившись від тлінного тіла. Шкіра вістоти була матово-жовтого відтінку, що було помітно навіть у світлі ліхтаря. А натомість очей були вузькі щілинки. Не би скульптор різав по дереву та закінчив майже все обличчя, а очі тільки намітив. І забув зняти потім стружку, щоб вони розплющилися і подивилися на світ. Обличчя було округле, вилицювати. Артему такого ще ніколи бачити не доводилося. Ні, так справа не піде, рішуче заявили зверху. І в обличчя йому бризнула вода. Артем судом назглетнув і потягнувшись, ухопився за руки з пляшкою. Спочатку він надовго припав до шийки, і тільки після цього підвівся і роззирнувся на всебіч. Він із запаморочливою швидкістю мчав по темному тунелю, лежачи на досить довгій, не менше двох метрів, дрезині. У повітрі витав легкий запах гару. І Артем здивовано подумав, чи вона бува не на бензиновій тязі. Крім нього, на дрезині були ще чотири чоловіки і велика бура з чорними підпалинами собака. Один з чотирьох був той, котрий бив Артема по щоках. Інший виявився бородатим мужиком у шапці-вушанці з нашитою червоною зіркою і в фуфайці. За спиною в нього теліпався довгий автомат, подобу тієї мотики, що була в Артема раніше. Тільки під дулом був ще пригвинчений багнет-ніж. Третій – здоровий чолов'яга, обличчя якого Артем спочатку не розгледів, а потім ледь не вистрибнув зі страху на колії. Шкіра у того була дуже темна. І тільки придивившись, він трохи заспокоївся. Це був не чорний. Відтінок шкіри зовсім не той. Та й обличчя нормальне, людське. Тільки вивернуті трохи губи і сплющений, як у боксера, ніс. Останній з мих мав відносно звичайну зовнішність. Але гарним мужнім обличчям і вольовим підборіддям чимось нагадав Артему плакат на Пушкінський. Він був одягнений у шикарну шкірянку, перехоплену широким ременем з подвійним рядом дірочок і офіцерською портупеєю, а з пояса звисала значних розмірів кобура. На кормі поблизкував кулемет Дегтярьова. І хвацько майорів червоний прапор. Коли на нього випадково впав промінь ліхтаря, стало видно, що це. Не зовсім прапор, точніше, взагалі не прапор, а обірваний по краях клапать із зображенням чорно-червоного бородатого обличчя. Все разом це було значно більше схоже на химерну маячню, ніж те, що примарилося Артему до цього. Чудесний порятунок із хантером кори, котрий безжально вирізав усю Пушкінську. Отямився! радісно вигукнув лусько -Окій. «Ну, повішальнику, відповідай, за що тебе?» Він говорив абсолютно без акценту. Його вимова нічим не відрізнялася від вимови Артема чи Сухого. Це було дуже дивно. Чути чисту російську мову Від такого незвичайного створіння Артем не міг позбутися відчуття Що це якийсь фарс І вузьковокий просто відкриває рот А говорить за нього бородатий мужик Або чоловік у шкірянці Офіцера їхнього застрелив неохоче зізнався він Ось це ти молодець Це по-нашому «Так їх!» – захоплено похвалив велицюватий. А темний, здоровий хлопець, котрий сидів попереду, обернувся на Артема і шанобливо звів брови. Артем подумав, що вже це точно перекручує слова. «Значить, ми не даремно влаштували такий бардак!» – широко посміхнувся він і теж бездоганно вимовив. Так що Артем украй заплутався і не знав уже, що думати. То як тебе хоч звати, герою, глянув на нього шкіряний красень. І Артем назвався. А я товариш Русаков. Ось це товариш Банзай, вказав шкіряний на вузько око. Це товариш Максим, темношкірий знову вищирився. А це товариш Федір. До собаки справа дійшла в останню чергу. Артема ні не здивувався б, якби її теж назвали товаришем. Але собака звався просто Карацюпа. Артем по черзі потиснув сильну руку товаришу Русакову. Вузьку міцну долоню товариша Банзая. Чорну лопату товариша Максима. І м'ясисту кість товариша Федора, чесно намагаючись запам'ятати всі ці імена, особливо важко вимовлюване Карацюпа. Втім, незабаром з'ясувалося, що називалися вони всі один одного не зовсім так. До головного зверталися товариш-комісар, темношкірого називали через раз. То Максимком, то Лумумбою, вузькоокого просто Банзаєм, а Бородатого в Ушанці дядьком Федором. Ласкаво просимо в першу інтернаціональну червону бойову імені товариша Ернесто Чегевари, бригаду московського метрополітену. Урочисто підсумував товариш Русаков. Артем подякував йому і замовк, озираючись на всі боки. Назва була дуже довгою, кінець її взагалі злипнувся у щось незрозуміле. Червоний колір на Артема з деяких пір діяв як на бика, а слово «бригада» викликало неприємні асоціації з жінчинними розповідями про бандитське свавілля десь на Шабаловській. Найбільше його інтригувала фізіономія на полотні, що тріпотіло на вітрі, і він сором'язливо поцікавився. «А це хто у вас на прапорі?» В останній момент заледве не ляпнув. «На шматині». «А це, брате, і є Чегевара», – пояснив йому Банзай. «Яка така Чегевара?» – не зрозумів Артем, але… Побачивши налиті кров'ю очі товариша Русакова і знущальну посмішку Максимка, змитикував, що зробив дурницю. «Товариш Ернесто Че Гевара», – роздільно відчеканив комісар, – «великий кубинський революціонер». Зараз усе прозвучало значно розбірливіше. І хоча зрозуміліше не стало, Артем поважав за потрібне захоплено заокруглити очі і промовчати. Зрештою, ці люди врятували йому життя, і злити їх зараз своєю безграмотністю було би неввічливо. Ребра тунельних спайок ми готіли фантастично швидко. За час розмови вони вже встигли промчати мимо однієї напівпорожньої станції і зупинилися в напівтемряві тунелі позаду неї, де вбік ішов тупиковий відросток. Подивимося, чи зважиться фашистська гадина нас переслідувати, сказав товариш Русаков. Тепер треба було би перешіптуватися дуже тихо, тому що товариш Русакові Карацюпа уважно прислухалися до звуків, що долинали з глибини. «Чому ви це зробили? Мене відбили?» Намагаючись підібрати правильне слово, запитав Артем. «Планова вилазка! Надійшла інформація, Загідково посміхаючись, пояснив Банзай. «Про мене?» – з надією запитав Артем, якому після слів хана про його особливу місію хотілося вирити у власну винятковість. «Ні, взагалі!» – Банзай зробив рукою невизначальний жест. «Що плануються звірства!» Товариш комісар вирішив запобігти. Крім того, у нас завдання таке – чухрати цю наволоч постійно.